«Хіба можна так?» Валя зупинила машину біля під'їзду рідної малосімейки. «А так, можна?» Тоді не питала як. Гострий жаль пронизав серце. Очі Валюшки дивилися зараз наче з глибини чи здалічі, Дивилися на світ з гіркотою образою. Мабуть, так дивилася Марія Антоонета. На ніж гільотини. «Бідолашна ти моя!» Опинилася немов дюймовочка серед жаб. «Вже й квакати по їхньому наповчала!» «Ти не ображайся, Анетко, важко мені!» «Зайдеш? Поговоримо?» «Не можу, ще справ багато. Потрібно зустрітися з деким. Тільки не нароби до дурниць. Валюшко, гаразд? Я спробую, а там як вийде». Баля не одразу від'їхала від доболю рідних дверей. Схилила голову за кермо, пригадала якою безтурботною пташкою, випурхувала з цього обдертого, обмальовано усякими гарними і негарними словами під'їзду. Багато років тому, як бігла пішки на роботу, Інколи бігла пішки, щоб насолодитися весняним сонячним ранком. Інколи, бо не мала грошей на тролейбусний квиток. І нічого не переживала, не почувалася нещасною. Навпаки, тепер, коли у неї Валентини грошей не просто багато, а непристойно багато, вона щохвилину думала про них. Думала про те, як зробити, щоб їх стало ще більше. Як їх примножити, як витратити, як знову заробити. А відчуття отієї безтурботності, відчуття безжурної птахи, у далекому минулому, який ніколи не повернеться. Тут, у місті, з яким пов'язані солодкі спогади, так легко вимальовувалися картини минулого. Он біжить, дівчина, у стареньких та добре начищених босоніжках. Зовсім, як я колись. Он балкон, на якому висить простенька та з усією щирістю випрана білизна. Зовсім, як у мене. Он стоїть під вікном хлопець, мабуть, чекає кохану. Зовсім, як... Стривай, Валентину, щось не пригадую, аби тебе хтось колись очікував під вікном, під балконом, біля під'їзду. І вже не очікуватиме. Минули твої літа. Ось скільки їх молодих, красивих. Зате я Валентина. Зате у мене грошей стільки, скільки у всіх мешканців цього малосімейного раю не назбирається. Навіть якщо скласти докупи. Зате у мене машина. Зате у мене в квартирі все нове, дороге, модне. Зате... Зате ніхто не чекає мене під балконом. Зате у мене стільки справ. Справ на великі гроші. Ауді плавно розвернулася і рушила за маршрутом, який намалювала їй сьогодні господиня. За маршрутом складним, з багатьма зупинками, телефонними дзвінками, зустрічами, приємними і зовсім ні, розмовами, суперечками, можливо, обманом, посмішками щирими і зовсім ні. Та поміж усіма дзвінками, розмовами, суперечками і посмішками, Валентина вгадувала знайому тінь. Це було наче дірочка на колготах у якомусь потаємному місці. Її не відчуєш, не бачиш та постійно думаєш. Чи не збільшується, чи не стала помітною для сторонніх. А оті ті дірочки, спершу зовсім маленькі, мають здатність від кожного пороху більшати, рости. І ось уже й виповзла поза край спідниці. От уже й прокралася підступно туди, де її видно людям. От уже й завдає сорому. От уже й пора щось із цим робити. Ця чортова тінь причепилася до неї ще там, там на дрозі. Спершу майнула зовсім непомітно, коли Валентина стояла в черзі на кордоні. Тоді вона зауважила тільки БМВ, нову круту тачку, зауважила професійним оком, одразу прикинула, скільки за неї заплатили у німців, а скільки можна взяти тут у нас. На водія уваги не звернула. Потім, коли крутий супермен почав розкладати... Носом по асфальту бандитів, яких вона смішно страшила своїм дамським пістолетиком, на нього довелося звернути увагу. Звернула. Зауважила і біцепси, і плечі, і спину. Обличчя чомусь не роздивилася. Вже сьогодні біля будинку міліції сфотографувала сітківку і ока, волосся кольору коньяку, такого ж кольору очі, і збагнула, що їй геть байдуже, якої форми у нього ніс, які вуха, подібне він до на дегдалона чи ні. Їй байдужісінько. Будь він навіть викопаний, Жерар де Партіє чи Жан Маре. Однаково, вродливий він чи потворний, вона просто хоче бути з ним поруч. Стояти, сидіти, байдуже, розмовляти, мовчати, байдуже, аби лише поряд. Такого з неї не траплялося з часів божевільного закохання у свого найдорожчого Стаса. А він до того ж почав занадто часто траплятися на її шляху. Куди не піде, він там. От тільки знайомі в нього не дуже. Один цей гусь, чого вартий. З гусаком сваритися не варто. Він злостивий і злопам'ятний тип. Від такого можна сподіватися усього. Неприємний холодок усилився десь в епігастральній ділянці. На самохід торкнулася замка важкої білої сумочки, на передньому сидінні поруч. Тільки в її важкості, тільки в її потаємному місці, її певність і опора».